Така, минавам на третата лекция. Мъдрост преди Вселената. Продължение. Ще говорим за безната. Безната, която се нарича още върховен Абсолют, е една правелика идея, която превъзхожда всичко Към тази бездна, която е абсолют, спадат още някои специални думи, специални идеи, думата мистерия, пра съществото, пра върховното нищо, пра Отец. Но има тънки разлики. И тънки значения. Например, малко хора знаят, че най-точните думи са върховна мистерия и върховен Абсолют. Те не са равни на върховното нищо, както някои мислят. Друг път ще обясня по-подробно, тук само ще ви загатна. Този Абсолют е задвижил нищото. Той го е задвижил. Той може да го движи. Той е задвижил неподвижността, защото е от още повиш порядък. И чрез това нищо е създал всичко. Наистина неподвижността движи всичко. Вие знаете в колелото, има там в центъра една неподвижна част. Благодарение на нея се движи колелото. Абсолютът е мистерията, която е, се крие в нищото, но тя е по-дълбока от това нищо. Думата мистерия в най-древните езици е много особена. Тя не е някаква тайна или загадка. Тя е отвъд, ще обясня. Загадката, както ви казах преди, може да бъде разрешена само чрез тайната. Тайната може да бъде разрешена само чрез мистерията. Но мистерията никога, никога не може да бъде разрешена. Защото в нея оперира Абсолютът. Той ще остане според учителя и според майстера екът вечно непознаваем и неведом. Има разлика между невидим и неведом. Неведомия свят е по-дълбок от невидимия. Той е създал невидимия на едно място. Учителя обяснява това. В една книга, която подготвяме, книга на тайнствата, която към края на годината трябва да излезе, с мои коментари, и там учителя говори много за други светове. И на едно място обяснява разликата между невидимия свят и неведомостта. Замисълът на Абсолютът в този замисъл не влиза да го познаем. Абсолютът обхваща всички неща, а на хората, боговете и съществата, е определен само устремът. На тях е определен устремът към Него. Но не да го познаят. В един много по-дълбок смисъл, Учителят обяснява, Абсолютът е по-дълбок от безкрайността. Не само от нищото, защото нищото означава и безкрайност. Има наистина голяма мистерия. Тя ще остане скрита. Абсолютът не е нито човек, нито Бог. Нито неизречено, нито изречено. Абсолютът е в известен смисъл пра начало и разбира се всичко, което е след Него, но и всичко това Той го превъзхожда. Всичко след Него е ограничение. И затова Той е наречен несъществуващият. Някой го наричат несъществуващият Бог, но в друг смисъл. И за това е казано, несъществуващият Абсолют е сътворил несъществуващият Бог. Несъществуване означава неограничение, неограниченост, докато всичко, което съществува, е ограничено, макар и вътрешно да съществува, както Боговете, Луцифер и Христос. Несъществуващият Бог е създал несъществуващия свят. Затова Той може в един миг да изчезне. Ние мислим, че съществува, но виждаме предмети и виждаме неща, но всичко това е една скрита, сгъстена енергия и в повис смисъл е нещо по-дълбоко от енергия. Това е Дух и още по-дълбоко е не Дух, както е разликата между духа и искрата човешкия дух е духът същността, но искрата е не духът. Преди време говорихме за учения за искрата, след време пак ще говорим, защото много дълбоки неща казва Майстер Ехард. Самата природа също е безкорен и тя не съществува и тя няма място. Днес гледаш реката, утре е пресъхнала, днес гледаш извора, след време и той го няма, някъде е преместен, днес гледаш Атлантида, утре няма, къде е Атлантида, къде е реката, къде е света, всички светове и цялата вселена са една река, всичко сътворено си има край. Това сътвореното само се е от нищото. И то си остава нищо. То се остава несъществуващо. То само имитира нещо, символизира нещо, показва път, но то е несъществуващо. То само загатва за нещо. И така. Абсолютът Твори незабелязано, неизказано. Той живее неуловимо и царствува в, скрит в абсолютното нищо, Неговата сфера. Това е и част от Неговата велика мистерия. Бог, Вселената и Световете, са само отражение на Абсолютът. Тогава какво означава разделата на човекът с Бога? Казвам. Майстер Екхарт казва. Тя носи много радост. Забележете разделата на човека с Бога. Тя не съществува. Но Екхарт казва. Тя носи много радост и много светлина, защото който я е разбере, ще се слее с Бога, по съвсем нов начин, чисто духовен и божествен начин и оказва се какво, че разделата е била несъществуваща, невъзможна, защото просто Бог е тотален, няма как да има раздела, нито между него и Луцифер въобще няма как да има раздела. Голяма иллюзия, казва Алхалач, че Сатана бил враг и противник на Бога. И затова много харесвам Алхалач, за него много ще говорим пак. Персийският Христос, той казва всички религии са секти, само любовта е Бог. Изключителен мъдрец и учител. За него ще говорим другия път. Алхалач Нещо грандиозно. Така. Бог е тотален и, пр... и се присъстваш навсякъде. Тогава къде има раздела? Дори в човека, който спи, Бог тайно е там. Дали го виждаме? Това е друг въпрос. Бог е там. Разделата с Бога е голяма иллюзия. Тя просто е невъзможна. Тя е несъществуваща. Защото съществува само Вечното Единство, само това съществува. Което пък се дължи на Вечното Нищо, то е произведение, резултат на Вечното Нищо. А Нищото пък е пълнотата на безкрайността, пълнотата на безкрайността. Казвам, Странно нещо е родината на човека. Говорим за абсолютната родина. Тя е един вечен и несъществуващ дом. Вечен и несъществуващ дом. Казано по друг начин. Това е неизразима преизобилна плерома. Тоест, истинския дом на човека е велика пълнота. Плерома. Велика пълнота, безкрайна пълнота. по малкият дом на човека е неговата душа. Още по-вътрешния дом е човешкия дух. Но истинският дом е тази велика пълнота и безкрайност. Но човешкото мислене не може да разбере съществуването. Тогава какво остава за несъществуването? И вижте какво казва майстер Екхарт. Бог е безна от Божественост. Бог е безна от Божественост. И после казва, дори Бог не е крайната цел на живота. Дори Бог не е висшата цел на Творението. Той е само път към нещо по-дълбоко. Нещо, което не очаква от вечността нататък. Той е път към мистерията. Ние пътуваме към мистерията. Но трябва да се подготвим, за да понесем тази велика пълнота. За да понесем тази велика необятност. С този малък, беден човешки ум, ние няма да понесем. Учителя дава пример на времето, как един човек спечелил от лотария параход. Отива, вижда го, огромна радост и полудява. Той не може да понесе едно параходче. Как ще понесе този ум безкрайността? Значи, ние трябва да се подготвим. Първо трябва да постигнем нашата душа, нашата вечност, после духа. И така постепенно, все по-навътре. Учителят казва, за човекът, за който е спечелил кораба, той не е понесъл радостта. Защо? Защото той няма в себе си душа и дух. Те могат да издържат на огромно напрежение, но умът е много тесен, много малък. Вие знаете как двама човека може да се сбият за една подробност, за една малка подробност. И така отново, да се върнем към величието на безната. Безната излъчила от себе си претънка субстанция, наречена в последствие Ахавир. По-късно наречена Авир. Още по-късно Етер. И после Акаша. Ахавир, първичната дума, е мястото на идеите. Тук са се излели идеите на бездната. От степените на Ахавир са създадени всички видове тънки енергии и сили, наречени в последствие Небеса. И така Великата бездна е излязла навън. Тя е задвижила нищото. И е създала първото същество, Бог. Като реална нереалност. И затова ние не можем да придобием напълно ясна представа за Бога. Защото той е произлязал от нещо, което е необяснимо. Нещо, което е мистерия и нещо, което надминава всичко реално и нереално, всичко съществуващо и несъществуващо. Разбира се, нещата постепенно могат да ни се изясняват, но не чрез разбиране, а по пътя на любовта, мъдростта и истината. А пък те, от тях ще дойде гносис, т.е. откровение. Какво е гносис? Това е тайното предание. Минавайки през гносиса, човек разбира светът със съвсем други очи. Гносисът е достояние на великото бяло братство и на всемирното бяло братство. А тези, които не се развиват правилно, Гносисът, Откровението не стига до тях. Традицията на Гносиса е чисто съкровенна същност. Тя се намира във всички учения, но тя е облечена в различни форми. Спасението на човека е чисто гностическо дело, то е явление на откровение, явление на Бога. Това означава Спасителя да дойде в твоя живот, чисто вътрешно. Които го чакат външно, ще бъдат разочаровани, но външните гледат външно и ще получат външно. Вътрешният гледа вътрешно и ще получи гносис. След време това ще го заведе към още по-дълбо гносис, тъй като самадхи има много степени. Гносисът е първичното християнство, в момента така нареченото отреченото християнство. Това първично християнско учение е изгубеното учение. Гносисът е чист мед. Истинската история на света се намира в гносиса и тази история е свещена. Тя е също акт на откровение от Бога. Тя не е в книгите, тя е акт на откровение от Бога. В следващия път ще говорим за първата раса, за втората раса и за третата раса. Ще видим как те са мислили. Тяхният тънък, ефирен начин на мислене. Той разбира се не е човешки. Гносисът не спасява физическото тяло, а духовното тяло. Той не е насочен навън. Той не иска външни ограничения. Той няма нужда да спасява външни неща. Той спасява вътрешния човек, съкровенния човек, Стремящи се към духовност човек. Гносисът е достъпен само за духовните хора, а душевните те само са на път. За тях казах това, което казах скоро и в Бургас и в Плевен. Те ще бъдат избавени, но няма да бъдат спасени. Той ще им бъде дадено, дадено шанс за развитие. А за земните хора в бъдеще ще им бъде шанс, но ще им бъдат дадени тежки условия, понеже не са използвали сега благоприятните условия. Безната е абсолютно немислима, макар, че говорим за нея компромисно, условно, но когато говорим за нея, ще разберем много неща вътрешно. Значи, тя е абсолютно немислима, неосезаема, неуловима и такъв е и Бог. Безната не е нито число, нито не число. Както казах, самия Бог има число. Той е избрал за себе си единицата. И пред себе си е оставил като почет това, което превъзхожда всичко. Бог е великата пълнота. Той, ако влезе в съществуващото, макар че то е ограничено, това съществуващо придобива нещо от единицата, от началото. Придобива свобода. Каква е свободата? Свободата е несъществуваща. Тоест, трябва да умеем да не съществуваме. И затова Христос е много смирен и нищ. И казва, как така ме наричате благ? Той умее да не съществува. Именно за това Бог съществува в него. Щом ти съществуваш, ти пречиш на Бога да съществува.